Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala işrafın anbiyan rüsaniyyin Sayyidini Muhammedin ve ala aleyhi ve as-saladiyyini aynama bax. Sonra Bukhari rahimahullah durur, bab Vəb Vəb As-salā fi cübbəti Şamiyyə Şam cübbəsində, yani ebəsində namaz kılmək. Bələcə Bukhari bu bilərdir ki, bu paltar məsələsində, yəni namazda paltar məsələsi toxunanda Şam paltarı. Çünki Şam o vaxt fiyambar saatində hələm İslamı qabulləməmişdir. Yəni, Buxarəyə, rəximəkullah burada göstərir ki, əgər paltar kafirlər tərəfdən dikilibsə qeymək olar. Aydındır. Çünki Şam o vaxt hələm İslamı qabulləməmişdir. Və Məli Peyğombər sallallahu aleyhi və sələmin Bəli kübbəsi vardır, əbası Şamdan Və həmçinin Yəni Muxayra Muxayra rivayətində gəlib ki, bəz Bəz paltarlarından da Rumların Paltarlarından da var idi O vaxt görü olmalı Və bunu göstərir ki, yəni Kafirlər paltanın Qəmi olar Aydındır, məsələn, kafirlərin hansı paltaları, hansı ümumi. Dax ki, məsələn, şalvardı, pəncəyidir, məsələn, indiki şümi. Buna istifadə etmək Amma qaldı ki, bəzi o paltaları var, hansı ki, moda deyirlər olaraq. O, düzgündür. Aydındır, məsələn, görsən, yamaqlı və çırıq-çırıq paltalı arzad. Onlar da moddur bəli şeylər. Əbrəşələ olmaz. Baxmara kafirlər geyir. Yəni o paltarlar hansı ki ümumi şeylərdə, yəni normal qəbul olunur. Ayınlara əxlaqi adı şey pozmu? Odur paltarlar onlar geyməyə. Var kafirlər də olsa. Necə Rasul sallasan geyir, geyərdi. Bəlkə səhabələr. Sonra burada deməli Ümumiyyətlə, geyərdi və hədiyələrdi, qəbul leyərdi. Aydın qeyir kafir də olsalar. Hə. Ümumiyyətlə, müəyyən var görsən, ətta düzdür, Umar-ı xatab gəlir, Azmucandan hədiyi getirdir, həlva. Umar-ı xatab xəlifə olur. Deyirlər, sən Azmucandan gəliblər. Gətirirlər, ya halva olur, ya pahla olur, nəsə, Gətirlər, əmən, xatabdir, bunu müəyyənləş versiniz. Yəni rüşvət vermək istirlər. Taliyyə-sahabələr arasında ymir özü. Mənim, götürür özü, ya yox. Yəni, xəlifələr, demək istəyirəm, alardılar, müsləlman olsun və ya kafir, fikir verməzdirlər. Yəni, əgər ümumi şeydirsə, yəni, aydındır, xalaldısa qeymək və yəyək, istifadə elərdir onlar. sonra burda müəllif qarşım Həmsinin namazda, sonra başqa məsələtə, o da namazda çəkinmək ki, birdən paltar düşə bilər. Yəni, paltar da çox elə olmalıdır ki, namazda, o, hərəkətlərdə düşməsin. Çünki övrət yerə açılsa, nədir? Namaz pozulur. Məsələn, qadın da tutaq ki. Qadın namaz qılır, birdən övrətik başından düşdü. Namaz pozuldu. Necə? Çünki qadının saçı övrət daxı. Və ya məsələ, əli qalxdı, paltarı buradan, deyirsəyə, hər şey görsəndi. Namaz pozulur. Yəni, övrətdir. Ona görə, qadın fəqət icazı verir namazda, bir də üz və bir də əl biləyəcəm. Açıq olsun. Tək, ölsadır, tək olsa da. Amma ayaqlandır, olmalıdır bir şey. Ayaqlar ötə olmalıdır. Aydındır. Ayaqlar ötə olmalıdır. Üzdə, vəli, üz hardan-haradır. Üzdə vəli, Deyirlər, necə sən baxanda hansı yerlər görsənsin qabaqdan ora sayılır üz. Yəni, təxminən gedib kənənin altına can və sasın, yuxarda sasın, çıxan əvvəl yerinəcək və kulağınlarında yəni, kulaqlaracaq. Bu işsə üzdir. Bu yer açıq ola bilər, amma başqa yer qanunda namazına açılmaz. Əgər açılsa o namazı təzən qılsın. kafran, çorab, batıl. kafran çorab, yox, batıl deyil. Aydın deyil Batıl deyil, əgər heç olmaz Ayaq biraz az görsənirsə Yəni nazidirsə, heç də olmaz Məsələ çökebilər ona Aydın deyil Sonra deməli, ona görə Peygamber Buxarə Rəhimullah Bu məsələdə deməli, Ammar ibn-i rivayətini getirir O da deyir ki, eşittim Cabirdən Abdullah Deməli, Cabir, Abdullah oğlu Cabirdən ki Deyir ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baş taşıyırdı kəbəni tikəndə və izarı var idi danışma orada səs gəli oradan izar qeymişdi izar da, birisi də izar nədir yəni əskidi bağlıysan belə sən belə, belə bağlıysan fitə kimi o vaxt çox qeyim hələ idi yəni fitə yoxdur, fitə bağlamırsan əskini bilmürsünüz və ehrandı görürsünüz, aq Biri atda bağlısan, biri də üçdü atsan. Və çox paltallar hələ idi, izar idi onlarda, böyle bükürdülər özlərinə. İndi Yemənlər də, Yemənlər adəti də hələ, gəlir, geyirlər hələ Yemənlər, indi yəcəm. Onlar hələ böyle bükürlər özlərini qutardı. Bəli, kəbəni tikirdilər, Peyğəmbər sağlıq daş daşıyırdı. Və Abbas dedi ki, ey qardaşım oğlu, izarvi götür qo çiğini və hətta daş çiğini kəsməsin d Va Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmələ istədi ki izanın götürsün. Özündən getdi. Aydan da özündən getdi. Və dedi ki, ondan sonra yəni heç vaxt yəni görünməzdir, izarsız. Yəni heç vaxt da yəni. Allah Allahutaala qoymadı dona çatsın aydan da. Yəni buna görəsə ki Allah Subhanahu taala peyğəmbəri peyğəmbərlik gələcəkdə peyğəmbər olduğuna görə qoruyurdu və onu göstərək ki, əgər olmazsa, yəli cəmaat arası da belə və bə namazda necə? Aydan da heç olmaz xüsusən xalimli arasında, deyən anda və yəni, bu da hadisə o Cəbir radiyallahu anhumə danışır İslamdan, yəni, peyğəmbərlikdən qabaq çünki siz bilir ki, kəbəl neçədə dağılıb və neçədə tikilib və qabaq kəbəl belə olmayıb, dördküncə olmayıb Aydın da, kim kəbəni məsələn görürsən, daha siz görmürsünüz. Kəbənin yanda ay para var belə, divar. Kəbə qalaq, uğracaq olun. Lakin sonra e, axırızda və tikəndi kəbəni taxta çatmır. Bir dənə, gəmi dağılır ciddədə, dəniz qranda, qeyi gətirirlər taxtaları. Tikirlər, çatmır, qalır, ora yanım çıx. Aydın Aydın da, Peyğəmbər də salasələm, toxunmur. Və hətta dövründə, sonra Əməvil xəlifələrdən biri götürüb, oranı da qoşur Kəbəyə, dikdirir. O gedərdən sonra obisinin xəlifə gəlir, dağıdır oranı. Dədir ki, Peyğəmbər salsa eləmədi. Abubəkir eləmədi, Osman eləmədi, Ali eləmədi, Ömər eləmədi. Ona görə necə var hələ qalsın. Və Kəbə, de, mələ ona taxtı çatmıyım, ona görə o vaxt hələ dikiblər. Qabaq, qabaq. Hı, qabaq. Təbək indi, ələ İslamdan sonra da necə də Yaxşı, mən də orada olanda deyəsən təzədən düzəltdilər oğlanı. Yaxşı, Ha, da. Başda ha? dünyada harda ən yaxşı elə orada idi. Gətirlər o da küsülə, ha? Nişan Bilmirəm. Neyisən. Yaxşı, mələk peyğəmbər sallarsa yəni bu hadisə olub e, peyğəmbərliyindən qavaq. Aynandır. Və sonra burada e, mələk Yəni, başqa məsələyə toxun, o da elə Lakin, inşallah, qalsın gələnlərsiniz. Elə də övün, gələnlər götürək, Allah bilir.